Навпаки, поле плаща, розвіяні вітром, надавали чоловікові схожості із птахом, здатним накрити своїми крилами і захистити від дощу увесь світ. Не від жалю, від щастя. Валеріан Альбертович нарешті побачив її крізь шибку. Вікторія помахала йому рукою, підняла сина, щоб він міг побачити. Альбертик невдоволено пхикнув, випручався з рук матері і побіг у купе. Валеріан Альбертович і собі хотів помахати у відповідь, та мав зайняті руки. Нарешті злива припинилася. Якісь залишкові краплі ще викапували з хмари, та це вже нікого не лякало. Провідник відчинив двері вагона, протер шматинкою поруччя. Пасажири один по одному сходили на Ленінградську землю. Валеріан Альбертович Відшукав поглядом високу молоду жінку з каштановим волоссям між людьми, які юрмилися в тамбурі, і проштовхався до самих дверей. Знову усвідомив, що йому бракує рук, аби допомогти їй вийти з вагона і узяти речі. Зовсім не так, як уявляв він собі безсонної ночі, отримавши телеграму про приїзд. Зовсім не так урочисто, а поспіхом, кваплячись у безладній метушній перону, вхопив валізи і допоміг вийти з вагона спершу тому хлопчикові, дуже схожому на Вікторію, потім їй самій. Час зупинився. Його віта, його віточка, зовсім така, як у мріях і снах. Її очі, її вустонька, Її довге хвилясте волосячко, Що розсипалося по плечах аж до пояса. Її чомусь мокре личко. «Мужчина, чого ви стали?» не даєте людям вийти. Вдома будете розглядати свою дочку і внука, грубо повернув його до дійсності провідник. Валеріан Альбертович поставив речі на мокрий перон. Дощ знову посилився. Віто, це тобі. Віддав нарешті квіти і насмілився поцілувати Вікторії дуже хотілося обняти його, припасти до грудей і по-баб'ячому заголосити. «Нарешті, нарешті ми разом, любий, коханий мій! Як довго я тебе не бачила! Скільки вистраждала, виношуючи і народжуючи без тебе твоє дитя! Скільки сорому і болю витерпіла!» Скільки сліз виплакала, живучи з хорошим, добрим, золотим, але нелюбим чоловіком. От він твій син, от вона я, нарешті ми разом. Нічого цього Віта, звичайно ж, не сказала. Вона відповіла на поцілунок і обернула Альбертика – який рахував вагони поїзда на протилежній колії обличчям до батька. А це Альбертик. Добрий день, дядьку, чемно сказала дитина і простягнула дядькові руку для привітання. Бо ж саме так вітаються мужчини. По обличчю Вікторії побігли стермочки дощу. І Валеріан Альбертович знову відкрив свою сімейну парасольку, під дахом якої знайшлося місце всім – і йому, і Вікторії, і Альбертику.